а мені треба йти, треба поспішати. І що вони сказали? Він, старий чорт, борода сива та колюча, не в тебе, сказав, що більше не прийде. Більше не прийде. В обітрених, у червоних прожилках, чорних очах господаря цвіла синя радість, вона розтікалася по всьому обличчю, він аж помолодшав. Ніколи, ніколи! Ніколи! Перебирайте сюдім! Мабуть, ще жодного разу мене не частували таким сніданком, як того разу в хаті Левона Карсія. Так називали бородатого господаря обійстя і порожнього будиночка. Гречаниками та пампушками і сметаною, хоч ногами на неї ставай, не провалися, і салом, яке можна не різати, а брати губами, і смаженою голуб'ятиною, і всілякими пундиками. Миталося від печі до столу, а від столу до мисника господиня, сиділи на лежанці, покладавши в рот пальці хлопчик та дівчинка, шелестіли на кучках по підлавами качки та кури, які насижували яйця, все принишкло та слухало, як я працюю ложкою. І напакували мені в дорогу господиня пампушок, сала, пирогів з горохом, а господар притримав торбу і мовив, «Залишайся ще на ніч». Варка зварить борщу на фляках. гемонський борщ, у гетьмана такого не варять. Сказати правду, мені кортіло залишитися. Такої сметани і таких пирогів мені ще не доводилося їсти. І я вірив, що борщ буде кращий за гетьманський. Але облизавши ложку, подивився на шість зарубок на ній, похитав головою. Не можу, пильна справа красиво мовляв і знаджував, а тоді вийняв з калитки, яку носив у поясі, п'ять талерів, і поклав переді мною. Це тобі за цю ніч, а за ту, яка буде, ще стільки. Гроші блискотіли знадливо. Я змів їх у долоню та поклав до кишені, одначе підвівся. Якби міг залишився, прощавайте, добрі люди, живіть у новій хаті. Господар провів мене за ворота, ще й пройшов трохи вулиці. Навіть тут, не полишаючи надії умовити мене перебути ще один день на одну ніч у нього. Зненацька він зупинився, нагнувся і підняв мідну монету п'ять шагів, підкинув її на долоні. «Ось бачиш, і прикмета недобру справу, гріш знайшов, не дарма, кажуть, хто рано встає, тому й Бог дає». На що я резонно відповів, але ж той, що загубив, устав ще раніше. Красиво засміявся твоя правда. Я закинув на плечі торби й мовив, трохи не забув. Ще, Левоне, рогатий сказав, щоб ти більше не ходив до одарки, а то він вернеться. Левон збуряковів, закашлявся, відвернувся. Та я ж не часто і звідки він? Гот лихо, він все знає, так що шануйся. Та вже ж нікуди подітися, зітхнув Ливон глибоко, неначе наче останній змалов. Отаке життя. Одному до повного щастя не вистачає пуда хліба до нового врожаю, іншому, опріч власної малжонки, чужої молодиці. Виходило, що тільки у мене є все, бо немає нічого і ні за чим журитися. Хіба що за тими п'ятьма шагами, що знайшов їх не я, але вон. Але й тут справа непевна. Ніхто з нас ніколи не знає, де знайде, а де загубить. Якби знали, жили б інакше. І знаходимо ми майже завжди менше, ніж губимо. Та й рідко коли знайдене йде на користь. Як у малому, так і в великому. Принаймні, втрати роблять нашу душу добрішою та спочутливішою до ближнього. Тоді ми краще розуміємо нашого брата в невчасті. Коли тільки знаходимо, досягаємо, беремо, стаємо надто самовпевненими та гордовитими, байдужими до чужих болячок і лих. Поки отако, я розмірковував, стежкою з сорочками, повішеними на коромисло, прийшла жінка. Висока, ставна, гарна навроду, випинала високо груди. Погойдувалися сорочки на коромислі, погойдувала станом жінка, гінким, високим. Вона почервоніла і ледве відповіла на вітання. Розумився і ливон. Я зрозумів усе і також розхвилювався. Той стан Вартий змагань з нечистим, і подумав, чи не залишитися. Але в глибині моєї пам'яті загули гармати залунали голоси січових побратимів. Стріпнув головою, подігнав ману. Дорога повертала праворуч, бралася вгору. Там стояли три хати в гущавіні старих креслатих диких груш. Відтак спадала донизу, до криниці, у якій вода зовсім близько, а на цям лежав прибитий до тицини ківшик. Я напився води і пішов далі понад річкою. По той бік річки зеленіла гора, в кипінні верболозів, бузини, а вищі – ліщини, диких яблунь, 'язовника. По цей бік розтилається широка долина. Посеред неї під високими оцокорами дядько в жовтому солом'яному брелі косив ложок. Бриніла коса. Коли він замахувався, сонце зблискувало на ній срібними променями. Боже, подумав я, як це гарновитий вранький по вистій росії, яка висить на травах золотим намистом по висту ручку. Ми, українці, тільки вдаємо, що нам найкраще коситься шаблею. Насправді ж ми сердобойні і дуже мирні, і наші руки самі липнуть до коси. І ось вже коса вжикає біля самої землі, валить і поки збуйне різнотрав'я, а ти ступаєш широко, міцно, і за тобою стається дорога, неначе проїхав віз. Чоло під бревем зволожується, на плечі сідає орел. Підна пляма. Вгорі заливається жайвір, і коли ти мантачиш косу, її спів перекликається з його.